Mit kell ilyenkor mondani? Azt, hogy szervusztok, kedves hallgatók. Jó, ez a... Na. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Meti Heteor 49. Minden napra egy jövő adása. Én Körtes Igazs vagyok. Én pedig Szeretlek Kelt. És ennyien vagyunk ma. Igen, igen. Feri egy uh, ilyen, uh, hogy hívják azt, GoPro híróta mellére szigszalagozva, mert hogy rendes tartó nincsen hozzá, meg fejes tartó, meg pláne nem. Pedig a fejes tartónak el a világ. Uh, na mindig azzal síel valahol, és elbújdokolt a világból. És Jóban nem. A hogy... pihenését tölti. Vagy meg, herlik? meg herlik? Nem, nem, nem, azt mondom, bátor és óvatos ember. De legalább jó felvétel lesz róla, hogyha mégis ez történne. Hát nem tudom, a Sumaher eset sem láttam végül, mert amikor, amikor kijött, akkor én nagyon gyanús, hosszú orosz linkű oldalakon volt, csak fent, aki azt mondták, hogy az van, srácok, hogy ezt egy nagyon furcsa, oda kell lejátszani. Nem, te benned van az egzében, amikor letöltöd. Igen, igen, igen, igen, igen. Magasó maher is egyébként, amikor egzék voltak. Viszont, viszont, ha már a sztároknál járunk, van igazi égi jelenségünk, kedves hallgatók. Ez pedig a következő. a Momentán az első nem dohányzó tulajdonostól származó és szabad felhasználású egy gyűjtő illetve nem azt már leadták, és most a Názat továbbnak, vennek, ezt a Mi mindegy is. Kepler űrszondának a eddig gyűjtött adatainak a felének a feldolgozása után kijött egy jelentés a Názától, ami azt mondja, hogy 719 darab extra bolygót találtak eddig, és még az adatoknak a fele hátra van, tehát piszak sok bolygót sikerült lefotózni ezzel az utccal, és hát még nincsen, nincsen vége ennek a történetnek. Egyrészt van a második cd filmnek, Másrészt meg a K2 nagyon jól hangzó projekt keretében kitaláltak olyan módszereket, ahogy a félig elramlott és egy picit forstos szondát vagy űrtávcsövet tovább lehet használni, és, és akkor még ilyen érdekes, hasznos dolgokat lehet -e nézni. Nem azt, amin eredetek felüttik, de hát a csillagászok aztán nagyon ügyes gyerekek. Úgyhogy helyette keresnek majd vele más, meg pásztáznak nagyobb hívet, meg beállítják úgy, még véletlenül se billentse ki a napszélnek a nyomása. Én nagyon mélyen, nagyon távolra, és nagyon szeretem ezt a projektet. Hihetetlen, hogy lent ülnek valahol, látják, ahogy nem tudom 2-3-4-500 km magasságban elromlik a cuccuk, és így leülnek ötletelni papíra hogy hogy akkor most valamit kéne, ez egy ilyen drága volt, nehogy már kidobjuk egy három év után. <gül> és azért még találnak 715 bolygót mellé. Ö, igen, és találnak 719 bolygót egyébként mellé. Na, a, a címben 715-öt írnak most éppen. Lehet, hogy rájöttek, hogy a 4 a az, az már pixel hiba volt. Ez elképzelhető, vagy én írtam hülyösséget, azért ezt is láttuk már. Ö, és a másik pedig, hogy jótom, akkor ezek nem pont földméretű bolygók, hanem jóval nagyobbak, valamelyek kisebbek mint a Neptunusz, de pont földet azt hiszem nem találtak. Arról van-e adat, hogy ezek közül hányan van csillagkapu? Keresek neked egy sarkot rögtön. <gül> Vegyük komolyan, annál is inkább, mert ők maguk is komolyan veszik ezt a dolgot. Annyira, hogy a elmúlt hétnek a végén, Elfben rábólintottak az ézának az egyik közepes projektírén, ilyenből öt darab lesz egyébként, és már tervezik a Plató nevű űrtárvcsövet, ami meg aztán tehát olyanokat lehet róla mondani, mint Feri kedvenc mobiltelefonjairól. Sokkal több, sokkal nagyobb kamera az rajta, 32 vagy 36 darabos nem akarok ügyességet mondani, úgy összerendez, hogy a, a nagy többsége a közepét nézi, a periférien, az izgalmasabb részeket Az kevesebb, isünk a sarkokba is így 8-8, és uh, színes nagy felbontású HD-képet uh, ad a világról. Semmi nem látott még annyit, mint a plátó fog. Más kérdés, hogy mondjuk 2024-ben lövik fel, és az első tudományos adatok majd 2027-re várható, de akkor lesz az adás, akkor majd tapsolunk és visszautalunk erre a mostanira. Tök jó, hogy meg! Igen, igen, mindenki jelölje be hogy illik egyébként ilyen, ilyenre kiöltözni? Dress code. Tudományos casual, tehát kimosod a fehér köpenyedet. Viszont menjünk tovább, mert egyrészt fogy az idő, másrészt fogynak a linkek. Harmadrészt ha. pedig a világ legcsúnyább Steve Jobs be az adásba. Ez, ez csodálatos. Tegnap volt, ugye? Ugye hát a, nem tudom, mikor fog kikerülni ez a, ez a podcast végül, tehát. A napokban volt végül Steve jobs az első születésnapja halála óta. <gül> az, még sokat lehetne mondani, próbálok nem mondani semmit. Szívetet kézzel állok a szemény. Annyi, Annyira gyönyörű akadtam bele abban a mondatba, hogy öröm volt nézni, hogy botladozom közben. Na, szóval emlékszünk arra az undorítóan rossz szoborra, ami kint van a Graphisoft Parkban. Az semmi ehhez, ehhez a szoborhoz képest, amit most uh, mutattak be Belgrádban, ami elvileg egy ilyen félig officiál, a plegykák szerint Johnny Ive saját maga is rábólintott erre a dizájnra, és undorító néz ki. Nem szép, ezt uh, hajlamos, ismerni. Van egy uh, csomó jó tulajdonsága viszont. Viszont hát a... kevés anyagból készült. Igen, az, oldalán, az egyes oldalra a táskát. egy táskát. Vannak olyan részé, ahová oda lehet fogni ulakattal egy biciklit, és a tetején van egy Steve Jobs is. Megint elkövetjük azt az alapvető hibát, hogy alapvetően a podcast ez egy ilyen hangalapú ö, műfaj, és képekről, illetve most ebben az esetben egy szoborról beszélünk, ami meg nem. Tehát a hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ez egy hosszú, viszonylag vastag karó, aminek a tetején van egy. Ö, Steve Jobs formájú fej. A karó van egy nullás, meg egy, egy egyes, meg egy nullás, ami élő vagy hulla. És két betű formájú dolog, ami elvileg círil karakterek, de nem jövök rá, hogy melyik. Az egyik, azt úgy néz ki, mint egy E, vagy mint egy ilyen róvási írásos jegy, de az biztos nincs ebben. Hát, Még a Steve Jobs a magyarokkal együtt jött volna a Szíriuszról. Lenne ennek, teteje, de mindegy is, Ö, Nézd, a boly napig nem támult a, a MACOS székely-magyar róvás írás, szóval... Lehet, hogy összevesztek a végén, mint mi a, mi a kazárokkal. Azt mondom, hogy nem lehet eldönteni, hogy ez mekkora ez a szobor. De hogyha becsülnöm kéne, akkor azért egy húsznál magasabb rend lenném. Viszont legalábbis ezen a képen még... Nem, sőt, ez nagyon kicsi. Ez talán egy méter sincsen. Igen, igen, a videón ott lehet látni, álmen lett egy ember, ez egy egyméteres szobor, akkor viszont jó, mert a kandallópárkányon. De igen, ezzel valószínűleg átvett egyébként a világ legkevésbé szép Steve Jobs szobra témában a vezetést a Budapestitől. Ugye most már el lehet mondani, hogy ez egy trend. És ha lesz még egy harmadik is, akkor már hosszú és nemes hagyománya lesz a, a csúnya Steve Jobs szobroknak. Egyébként simán lehet, hogy már van máshol is egy Csúnya Steve Jobs szobor, ez esetben a kommentekben lehet linkeket dobálni nekünk. Ö, rögtön, rögtön mondom is neked, hogy, hogy a, a Google az kidob egy KF Post cikket, ahol egy, nem egy teljes Steve Jobs van, hanem egy kéz, amelyből kivágtak egy alma logót, és ez Odessa-ban áll, hogyha le nem döntötték egyébként a békés tüntetők. Ez sem szép. Tehát, kedves hallgatók, aki tud még csúnya Steve Jobs szobrot, vagy van neki ott a kertben, az jelentkezzen kommentbe. Van ebben egy verseny. Ó, van egy Péterváron is. Ami, ha jól látom, vagy nem, eléggé átmenetinek tűnik, inkább instaurációt mondok, ez egy embernagyságú iPhone formájú készülék, egy aránytaló kicsi kijelzővel benne, rajta QR kóddal, ami az emlékmű oldalára vezet, és pont. QR kód, tudtak rajta rontani. Ez viszont nem kifejezetten csúnya, szóval itt, itt, itt megtörik a sor sajnos. De ezt tudod, hogy néz ki, mint egy közép a síremléke. <gül> Még azt kell, hogy motoron temessék el. Az aranyból kéne legyen ez. Biztos meg lehet oldani, van az a pénz. Kijöntik neki, kilocsolják ott helyben. nem lemész, akkor még, még szállítást kapsz hozzá ingyen. Szóval nem, nem, nem, nem, nem, ez még mindig nem szép. Igazából ezek közül a Budapesti az tulajdonképpen a maga hagyománytisztel megoldásaival magasan a legjobb. Ellenben. Ez egy ilyen helyi szélső értékén működik. Ellenben. Ellenben. Project Tango. Mit tudunk mi erről? Én nem értem. Um, lesz. Annyi az egész, hogy a Google kirakott egy oldalt, amiben elmagyarázva, hogy tökremek lenne, hogyha jövőben a telefonokban lennének beépítve ilyen kinektszerű eszközök, amik képesek térben látni, meg feldolgozni a teret. Mindez a valós időben. És Annyira, annyira fontos ez nekik, hogy nem csak egy weboldalt csináltak, hanem prototípust is, és erről a prototípusról egy videót is. És nagyjából ennyi az egész. Mire lesz ez jó? Hogy lesz ettől ismét 360-nak ennyire? Remek kérdéseid vannak, és erre nem tudtak válaszolni a videóban se. Ilyen általános, milyen szép lesz a jövőben, hogyha tudsz hadonászni a telefonoddal, miközben a teret mutat és feltérképezi a teret, és térkép, és tér, és még ilyen Borgeszes dolgokat lehet belemondani. Mondjál valamit, ami vagy a, a lokatív szó szerepel, Ö, vagy ha nem borhez, akkor viszont ekónak ez a klasszikus, a, a Birodalom egy-egyben való ábrázolásáról. Az nem borhez volt? Az egy ekó. illetve Echo nak is van egy szerveg, ami azt hiszem utal, de múltkör Echo-től előkerestem. Igazán én arra se lepődnék meg, hogyha egy az egyben megírná a Borges sztorít és elkönyvelné posztmodernizmusként. Hát, ennyire azért nem szarházi. Ahogy Borges megcsinálta a Pierre Menard történetét, aki szóró-szóra, vagy a, leges a Borges novellában szóró-szóra megírta, a, melyiket a donkihótét és egymás alatt beidézi, hogy, hogy az egyik idézeten egyértelműen látszik, hogy Cervantes itt, itt erre gondolt, amikor pontosan ezek az a szavakat használta ugyanabban a sorrendben, míg Pierre Menard, amikor ezt írta, akkor ez tök más hangulatot idéz fel. És hogyha azt volna az egészet egyen a papírlapra, egymás keresztező sorokkal, akkor a mi mesények is tovább tartott volna. Egyébként két use case hoznak fel ebben a Google videóban, Oké, okay, kettős felet. Tehát az, hogy játékra jó lesz, az nem igazán uh, éri meg. De mondjuk vakvezető, vakvezetésre remek. Tehát, hogy sokkal bonyolultabb uh, tér, térfelismerés lehet ezen keresztül átvezetni valahogy uh, vakoknak. Illetve például lakberendezés, meg ilyen... Uh, Veszel egy bútort, hogy fog elférni a lakásban, vagy veszel egy lakást, hogy fog elférni a bútorod benne? Az jó maribb, az IKEA-nak az apja, amit, amit pont erre kéne, hogy alkalmas legyen, az valami egészen borzasztóan. Ezt próbáltam annó használni, és gyakorlatilag használhatatlan volt, egy okos katalógus próbált meg lenni, de hát se nem okos, se nem katalógus igazából. A vakvezetős meg jó, annál is inkább, hogyha nem csak a vakok használják, plusz van benne valahol egy be mező, hogy azt hogy megosztom a Türelmesen, ilyen sarokról sarokra egyszer csak megveszik a világtérképe 3D-ben. Egy... A lóautókkal együtt. Nekem egyébként ez a... még olyan a kategóriásnak tűnik, mint hát, amikor kiadták a Google Glass-t, akkor is az volt, hogy hát ez mire lesz jó. Majd bemutatták a Google Glass-t, akkor az is volt, hogy hát ez mire lesz jó, és tulajdonképpen egy évvel később még mindig nem hisszük el, hogy ez bármire is jó lesz, de még az is konkrétabbnak tűnik ennél. Na de majd az űrlift a házas mazzaggal. Viszont de az, amit akartam mondani. Suki az, hogy megmerik azt csinálni, hogy hát, srácok, szerint, szerintünk ez tökmenő, és ha valószínűleg szóljatok. Igazából nem kéne ilyen lennünk, ez tökmenő, és csináljuk meg, ez egy teljesen valid dolog. Csak mondjuk egy akkor a nagy disznó cégtől, mint a Google, az ember nem szokja meg ezt, hogy. Persze, szóval, tök menő, és megcsinálták, és most várják az ötleteket, fel lehet iratkozni, hogy tudtok valamit, hogy az mire jó, akkor szeretettel várják a... az ötleteteket, segítségeteket. Igen, postafiók 17, szabadságteremtomány. Viszont, U amit el akartam mondani, hogy a... Szabadságtér 17. Ráadásul, hogy tudod, mire jó még egyébként ez a kinegtszerű szenzor? Hát arra, hogy videóklipet csináljál vele, amit meg is tett egyszer a, az a zenekar, a Radiohead. Sosem be neve, a Radiohead igen, akik kibéreltek egy bitang drága lidart, azzal beszkenelhetik magukat, ahogy játszanak. Csináltak be egy klipet, ez a House of Cards című számhoz volt. Most pedig úgy emlékszem, hogy a datasetet et tették, és lehet vele uh -huh. játszani, azt hiszem nem a semmi értelmes, ahogy. Hát készült -e egy videoklip. Ez egy videoklip, igen. Ezek az, után? Ott művészkedték el azt a projektet egyébként, hogy nem elég, hogy Lidárral ilyen gyönyörű, szép ponthálót csináltak, hanem még szándékosan zavarták is a Lidárt, hogy így zajt vigyenek a, a, a dologba, hogy legyen egy kis játékben, ne, ne legyen annyira digitálisan tökéletes. És szerintem ezzel teljesen haszátlaná tették az adat, adat forrást. Hát ha előttünk, meg utána is van adott forrás, tehát, ha mondjuk a Lidár adatokat a énekes hangjával zavarták meg. Ja nem, nem, uh, is. Digitális egy... Az volt, már. hogy volt egy plexilap, amire azt hiszem vizet öntöttek, de lehet, hogy külön fényjel zavarták. Tehát valami, valami ilyen kategóriás volt. Ja, akkor az adat az már biztos, hogy nem jó. Nincsen, nincsen tiszta adatforrás. De értem. Amit el akartam mesélni a lójában, az pedig az, hogy 5 vagy 6 évvel később, és ennyire rohadt régen volt ez a szám, fogta magát a Turbo zenekar, ami egy ilyen magyar rockbanda, aki ismeri, ismeri, nem az keresse rá. És maga a maga hát ha nem is lidáros, de ilyen pontfelhős klipjét. Viszont kinek telt valószínűleg tized, de az is tehát egy századáron, mint amennyi, amennyibe belekerült az előző ilyen klip. A zenét azt hagyjuk is teljesen mindegy, az ember ezt vagy szereti, vagy nem egy picit ilyen retros, újítsuk fel azt, hogy a rock az amikor nagy volt. De az, hogy egy kinektel meg egy PC-vel milyen nagyon fasz a adatbázisokat lehet összedni egy zenérő együttessel, az viszont rohadt jó, Egyébként most érdemes jön. megnézni. Rakd be a linket, mert erre nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként nem, egy most van. lehet venni már ilyen 15-20 ezer forintért önállóan. És azon gondolkozom, hogy játéknak, így születésnapra befektetek. De mit csinál már vele? Peszkenelném magam 3D-be és nem tudom, valami videoklippeket csinálnék. Viszont ki, kinek tess videoklip kategóriában van még egy link. A kedvenc kiégett képes kóderünk, aki, aki 20 éve valami szanfrasziszkói diszkót vezet a JVZ kódnevű dupla vével, csak úgy nem lehet kimondani. Az Zawinski. A, Zavinszky. a Zavinszky. Akinek a szabályát a héten tudtam használni, cikkben imádtam. A szabály így hangzik egyébként, kedves hallgatók, minden program addig fejlődik tovább, hogy e-mailek olvasására is alkalmas legyen, amelyek erre nem képesek, azokat olyan programok cserélik, le, amelyek alkalmas, alkalmasak e-mailek olvasására. Ma az és olvasó. Ő, ő, ő talált egy olyan videóklipet, amit szintén kirektel fel, szintén felhő, szintén tér, az a pláne, hogy 3D-ben nézhető mindenféle szemüveg nélkül, ugyanis boncsítós videóklip. Tehát emlékeztek arra azokra a könyvekre, amiket így mindenféle lát. Az... Nem, nem, a varázs szem-effekt. Tudod, amikor egy kicsit, kicsit Jó, be kell koncsalítani, és akkor hirtelen itt tér, a, a furcsán ismétlődő mintából kijön a hal, vagy, vagy kijön a, a metabogyó, vagy kijön valami. A volt nagyon menő. És ők ezt csinálták meg egy videóklipben. Azt azon csodálkozom, hogy valahogy nem ettem meg, tehát ilyen teljesen zaj az egész, de valahogy nem ettem meg a videótömörítés az egészet. Nyilván a tömeg linket követel, ezt teljesen meg is értem, berakjuk majd a poszba. Viszont hátra van még a naptólkodása, ez pedig a WhatsApp-os mondtuk múlt héten, ugye, hiszen pont akkor történt. Igen, mondtuk. Nagyon jó, hirtelen napra készek voltunk. Na, ehhez képest van egy Tumblr, ami azt gyűjti, hogy mik azok a dolgok, amik olcsóbbak, mint a Whatsapp lenne. És hát egészen csodálatos dolgokat lehet találni, például a nagy hadron ütköztető, minden háztartásban helye van egy ilyennek, az csak 11 milliárd dollár, tehát marad 8 milliárd elinni. A teljes, magyar, a teljes francia TGV szupervonat flotta 4,2 milliárdba kerül, ami azt jelenti, hogy a legkisebb akkor is tudnánk térzsévét üzemeltetni. Rögtön úgy kezdve, hogy megnyomják egy picit, megpöcintik egyesben a gáz, majd fékezni. És a falu után áll meg. És persze vannak ilyen vérlazító dolgok, mint az öt, 50 legdrágábban előadott festmény, az 5 milliárd dollárba kerül. És, és ez bármennyire kicsinek tűnünk, mondjuk oda viszonyítva, odarakva a, a WhatsAppnak az árához, azért itt vannak vannak nagyon durva dolgok. A kedvencem, hogy infláció meg mindennel számolva, a, az egész Marshall terv a második világháború után 14 milliárd dollárra jön ki nagyjából. Tehát még marad két milliárdod, nem tudom, egy erbusra. Sőt, két Airbusra. Vagy... Mert nem vagy egy, nem ér az biznisz. Vagy egy indiai mars küldetésre, vagy valami festményekre, tehát így... Siván kijön. Két pixár, és még maradt pénz Csodálatos. És az a másik szép benne persze, hogy vadul el, egymásnak vadul elmondó cikek jelennek meg arról, hogy megérte ez a facebook és ez a világ legnagyobb biznisze, és mindannyian vakok vagyunk, hogy ezt nem látjuk és vagy szisztematikus hibát jelent az amerikai technológiai ipar, hogy ez megtörténhetett, és azonnal dobjon rájuk valaki atomot, mielőtt folytatják. Igen, ez az én csak egy short kategória. De ahogy nézem, ez egy tök egyszerű, kőprimitív, jabber program, amiben az volt a pláne, hogy egyrészt az address bookból szedte a kontaktlistát, másrészt chill telefonra volt elérhető. Én tíz éve hallgatjuk, hogy a jabber előtt nagy jövő el, több egyszer adják el. Az persze amúgy durva, ha belegondolsz, akkor egy másik Jabber implementációval, ami a Facebooknak a saját csetje, azzal a Facebook már nagyon csúnyán átvette ezt a csetes piacot. Nagyon sokan beszélgetnek ott. ezt a mai rend... fogunk? Nem, nem, nem, nem, ez tényközlés. Csak azt, hogy a Facebook tök meg tud lenni piacokat. Pont ezért ültem ezen a héten, amikor a, bejelentették azt, hogy a 2010-ben lízott e-mail szolgáltatásukat arra rászögedik az ajtót, és aki bent maradott, azt nem engedik ki. És végig az egésznek, mert gyűlöltem volna, hogyha Facebookra kell felmenni, e-mailzni is. Én, én a üzenetküldésre is gyűlölem a Facebookot. Tök vittes, mert időnként előkerülnek az Other nevű mappával, amit nem szüntettek még meg. Olyan levelek, amiknek három hónap ezelőtt lett volna valami jelentőségük, és egy pici spéttel már nem éri meg válaszolj rájuk. Fú, most hogy mondod, belenézek én is gyorsan. Élőadásban? Facebookon. Élőadásban. Nagyon. Egy, egy új mély pont lesz az élőadás történetében. De, nekem nincs ez semmi. Rendben, most engem, engem senki nem szeret. Viszont... De az az érdekes, hogy ja. így a... Vagy nem tudom, ne, teljesen értetlenül állok ez, ezzel a piacsal szemben, de az, az egy érdekes volt, hogy egy konkurens szolgáltatás, aminek az a neve, hogy Telegram, ami pontosan mire ezt tudja, SMS-szerű kinézet, XMPP háttérrel, sattara csattara, egyik napról a másikra kapott 5 millió ö, új felhasználót, mert azok így átnyergeltek. Mm -hmm. És hogy ennyire, ennyire könnyű a modulós világban egyikről átmenni a másikra. Uh -huh. Lévén a kontaktlista ott van helyben. Előtte nem ellenőriztem, és annak sem néztem el utána, hogy két helyen ott van egyáltalán ez az információ. Tehát fogadjatok el a hentesnek, hogy hallott pletykaként. De most láttam olyan tweeterket és olyan cikkeket, hogy a free-to-play játékok óriási bajban vannak, mert így nyugasán körül egy embernek a vagy egy felhasznának a megszerzése, mint amennyit kiletből szedni később. És ilyen ötszörös. És ez egy ilyen friss változás? Nem, ez mindig is így volt, csak most már kezd nagyon zavaró lenni. Tehát ott fogy a pénz, nincsen már csak bomba a cégesültőben, a, a Red Bull azt, azt így kiitták. A mars lecséltek lecsérték a pilóták van az helyett, azért ez így kezd kínos lenni. És akkor elkezdenek észbe kapni, és megnézni az célnek az alját, és pirossal vannak a számok. No, de ennél vannak sokkal vidámabb dolgok, például az, hogy Mobile World Congress van, a félmagyar sajtó, néhány magyar fejlesztő, rendkívüli mennyiségű kínai hostess és üzletember, továbbá nagyon sok a tömegközlekedés bedugulása miatt dőös spanyol foglalkozik most mobiltelefonokkal Barcelonában, ami egy csodatos város, és van remek idővonat jellemzően. Plusz bejelentettek raklaptelefont is. És ez pont a... most nincs itt a Ferenc. Igen, ez a Ferenc tribut része az adásnak, ami végig fogunk szaladni. Szeretnéd kezdeni? Um, Nokia X. <laughs> Bocsánat. Alapszik a lelkesedésem, ugye? <laughs> a híra következőképpen hangzik, próbálom én neutrális M1-es módon elmondani. A Nokia olyan androidos telefonokat mutatott be, amit az Android Open Source projekt, tehát az Androidnak az ingyenesen letölthető, semmilyen fajta Google shop nem tartalmazó verzióját használták fel rá. Erre raktak rá egy olyan felületet, ami csak egy egészen kicsit néz ki úgy, mint hogy egy régebbi lassan tonáccserére érett fényvásolóba rakták volna a Windows Phone felületet és ezt egy közepesen uh, olcsó ilyen 100 euró környéki, tehát majd itthon is lesz 30, 40 40 ezer a telefon uh, vasra hegesztették fel, ami viszont is itt jön a lényeg, amiről én mindig beszélek ebben az adásban, ami viszont narancsban és egyéb divat kapható, tehát legalább szép. A Nokia az ebben hogy a cég három éves késésben van bizonyos, bizonyos uh, részeiben, mert hogy egy bitangorégi Android van rajta, és a tesztek szerint jóként rohadtul lassú is, indok lassú, de legalább akkor nem jó is elgatott, akkor mindent megbocsájtasz neki? Nem, nem veszem meg, nem mondom senkinek azt, hogy vegye meg. Titokban, amikor nem hallgat ennyi ember, akkor egy kicsit drukkolok neki, mert a Nokia azért hardwaret rohadtul tud de gyártani. Ha választani kell, hogy egy Nokia jövőben élek, vagy egy Samsung jövőben, vagy egy Lucky Gold Star jövőben, vagy egy high-tech corporation jövőben, akkor Melyik a az... high-tech corporation? HTC. Ó, tényleg. Tehát, akkor azért ebből a Nokia. Nézd, valahogy azért, azért ezeket a tényleg zajibacú nevű értékelem. Tehát ilyenkor megcsinanom az a, a szememen. Igen, de ez sok azért isben olvasok róluk egy regényben, mint használom a termékeiket. Ugyanakkor mondjuk, tehát hogy a hogy Nokia X-es azok valami borzasztóan trének tűnnek, és tényleg sírnivalóan rossznak. És majd hát, ha egyszer felfsítik kitkatra, és akkor ezek a, ezek a hardverek életre kelhetnek egyébként. Nagyon Ugyanakkor rá, dual sim. Tehát... De a Nokia nagyon réget csinál dual -szimet. Mint ahogy a teljes Asa erről szól. Majdnem vettem is Asát egyébként korábban. Igen, az ilyen digler telefonos. Ö, az az amúgy menő, meg akár vonzó is lehet, pláne ebben a szegmensben például, de hogyha magad telefon egyébként vacak, akkor, akkor azért nem mentél a dual -szín. Szerintem itt a kitkaton vagy bukik ez a dolog. Meg az a rész érdekes, hogy nincsen ebben semmi Google cucc. Igen, helyette kapsz mondjuk egy viszonylag jó Nokia térképet, az, az rendben van. Plusz beköltözhetsz a a szoftverboltjába, ahol majd lesznek által a appok is. Ile, se, hogy áll a most éppen a Nokia Microsoft-tal? Nem, nem a vazallusa? Hát nézd, a járnak és a Microsoft vette ki a lakást. Valami ilyesmi. De hogy... Ö, egészen pontosan nem tudom, mi mir a tanokia-nokia részénél. És ahogy néztem, a bejelentés után nem kezdték el durván támadni. MS-oldalról a Nokia-t. belefér. Plusz, hogyha alsó szegmérben nagyon sok telefont el tudnak adni, ami a, a cégnek azért mindig jó volt, az, az ember a történetben senkinek nem árt. Jó, De igen, lehet, lehet, hogy lesz egy veszekedés majd a vízgép mellett. <gül> jó, akkor ha, hagyjuk itt a szegényeknek a magánügyeit. Mondjuk inkább a másik csúja a telefont. Igen, igen, igen, pökkös műbőr hátlappal megérkezett a régen várt Samsung Galaxy S5, amely a következő dolgokkal rendelkezik. Van benne egy 51 calos Super AMOLED panel, uh -huh. ami szép. Ez full hd ami bitang nagy. Van benne 2 GB-ra, ami egyébként kevésnek tűnik kicsit. Mint hogy a tavaly is pont ugyanilyen számokról beszéltünk volna. Na jó, de túl az autós kártyán. Várja, várja a 4-8 procimakból nem engedek, szállító személyek száma 4, uh, DOHC szerepelt, vagy ez lehet, hogy ugyanaz. Sosem, mindig le fogok bukni az, hogy az autókhoz nem értek, egyébként csak színüket látom. Jó, ja, meg van benne 16 pixeles fényképezőgép, és amit sokkal izgalmasabb, hogy egyrészt gyorsabb autofókusz van benne, ami menő, mert azért a telefonok mindig ott maradtak le, hogy hogy ahhoz, hogy az ember gyereket fényképező, az kelet egy igazi fényképezőgép, mert, mert már másik játék, játszótélen játszott a gyerek, mire teljesített a telefont. Most azt mondják, hogy ez nem így van. És ami még ennél is sokkal menőbb, az az, hogy mérsékelten vízálló lett a cuccos, meg mérsékelten porálló. Ez azt jelenti, hogy fél órát el tud tölteni egy méter mélységben, tehát ha Balatonnál, amikor bemész, akkor ejted el, akkor még ki lehet halászni. Illetve meg lehet mosni, lehet veled zúrnyozni együtt énekelve a telefonnal, az mondjuk hülyeség talán. De hogy végre a nem pusztul a kütyű attól, hogy kikerül a, a gyárból, kikerül a tiszta szobából, ott van veled, amikor januárban, júliusban szénniázol a belvárosban, ezek azért jó dolgok. A szenzor részét is mondjuk azért, mert nekem az a részét tetszik. A... Mondja nem izgat nem is az, hogy újra nyomat leolvasult tettek be, nem nyilván tettek vele újra nyomat hanem a vérnyomást is tudja mérni. Vagy nem a vérnyomás bocsánat, a púzust. az. azaz ami hát, piol, ha, ha futsz amit régen úgy hívtak, a kocogás, kocog, az, az, az annyira, annyira tetszik egyébként. Abban egy egyértelműen van egy nyelvészet szakdolgozat hogy hogyan ment ki a divatból a kocogás, és vette át a helyét a futás, ami ugyanolyan sebességi és ugyanolyan mozgássorozat. De sokkal menőbben hangzik. Sokkal kevésbé hangzik Cikinek. Igen, igen, kocogok, az a, nézd maga a fajta kövergik, egy kapucnis dekatlon Rambo pulóverben próbál valamit csinálni tesszújával a futok, az viszont az agártermetű atléta szeli a köröket a Duna közepén, a Margit szigeten. A kettő között egy világ van. Na, szóval amikor futsz, akkor van hozzá egy remek okos óra, ami ugyanúgy néz ki, mint az előző remek okos óra, a samsung tehát meg mindig ott nagy, és ott kényelmetlen. kényelmetlen. És... Lábjelzeteleg, Gerspár egy remek okos óra kifejezést mondott ki itt adásban, minnyiány figyeltünk. E, aztán próbáltam így hirtelen javítani, de... létidegen volt. És ez örök, öröki rajtam fog maradni? Igen, és van hozzám, hogy egy GearFit nevű sportszenzor, ami viszont... Megkapaszkodás történjen, menő néz ki. Ez ja. ugyanúgy néz ki, mint a Fitbit, nem? Mint egy Fitbit, amire raktak egy, egy kijelzőt azért. Tehát ennek van egy ilyen kis... A Fitbiten is van kijelző. De ilyen cifisok, színű minden. Rég láttam én azt. azt szerintem egy színű. És az így visszafogott a... A, a, a Fitbit ez úgy néz ki, mint egy ilyen műanyag raktak egy pár LED számot, hogy, hogy legyen rajta valami. Sőt, így ahogy nézem van rajta négy darab LED. Na jó, ennyire, ennyire vagyok jó megfigyelő. Nem, van rajta egy, egy AMOLED. Egy nagyon nagyon. Ez, ehhez képest ez a gír. Értegélni, a gírnek az a vékony, mármán női és csuklópánc-szerű verziója az, az még future. Future? Igen, az nagyon fontos, hogy valami future legyen. Még akkor is, ez szóval nem létezik ebben a formában. Jó, em, engem nem vet meg. Em, nézd, kizártnak tűnik, hogy valaha vegyek ilyet, viszont a, a sportszenzor része, az, az végre kinéz valahogy. A másik, ez a nagyon színes, nagyon érintőképen, és nagyon ikonos Galaxy Gear, még ha viszonylag jókat is írnak egyébként róla, az még mindig túl dobottnak tűnik azért. Kütyűnek. És az... az annyira nem jó, ha valami kütyű. Nem, ezért lesz érdekes majd a mosógép, hogyha eljutunk odaig. El fogunk jutni. Ja, és a lényeget nem mondtam, a lényeget nem mondtam, de jó Isten, szóljatok rám, hogy mondjam a lényeget. Mondd a lényeget. A lényeg. Egyrészt, van benne nagy akkumulátor, meg energiatakarékos mód, úgyhogy azt hazudják, hogy három napig elmegy a telefon. Ha ebből elhiszünk kettőt, már az is nagyon sok. Az egy egyel a... több, mint most. Igen, az egy egyet több, mint amit bármi tud. és a, Illetve nem a nót, egyébként rohadt tud, de, de cserébe hogy kell hozzáválsz és ami még ennél is sokkal jobb, hogy van egy ilyen lemerültem mód, de még kell a telefonom mód, ami azt jelenti, hogy fekete-fehérre vált a kijelző, csak SMS-t enged be, meg hívást enged ki, viszont az accu az utolsó csepjeit is felhasználja. Hát ez a legjobb dolog. Tök a jó. most A telefonom azt tudja, hogy amikor elkezd lemerülni, akkor energiafogyasztó sípolásokkal figyelmeztet erre, úgy sokkal gyorsabban merül a vége felé, mint amúgy tenni. Ez képest ez maga az intelligencia. Ismerek embert, hogy kevesebbet tud. Továbbá. Van még Blackberry? Van még Blackberry, aki szeretne, annak nem kell szaladnia. Mert nem a és sarki van. Korábbi problémákat is megévitottak, mert ahogy nézzük, most éppen csak egy CO-juk van. És mennyiség. És 100%-a kevesebb, mint ami egy évvel volt. Éve, Egy évvel ezelőtt volt. Volt két ceoljuk egyszerre? Igen, igen, igen. Az két dobosa van, az mindenki megérti, de senki nem érti, miért van. Vol, volt egy időszak, amikor ilyen Christopher sárkányként ö, énekeltek Kánont egymással a ceók. Back to back Igen. De most egy ceoljuk van és két telefon hudattak be. Igen, és a két telefonból egyik sem igazán létezik. Az egyiket Z3-nak hívják, nagyobb a 200 dollárba fog kerülni. Kevesebbet tud, mint a Z10, amit tavaly mutattak be, ami sokba került, és azt hiszem senki nem vette meg. Én egy felhasználó tudom. Én is egyet ugyanazt ismerjük? Igen. <gül> Jó, nem egyébként kettőt. És, és maguk is érezték, hogy ezt valamilyen kiemelt helyen kell bemutatni, ahol a fűzöld, a lányok pedig szépek, tehát Indonéziában lehet majd először kapni. Aztán egyszer csak becsorog, vagy Európába, vagy nem. De ez, a, ez az igazán bemutatott telefonjú most az MVC-n. Van egy másik is. Ez pedig a Q20. A Q20, ez az. A Q10 q 10 mindig kellene a kettőt. Nagyon könnyű megígyezni, mert Q mint a kverti. Ugyanis, Ugyanis. Végre, végre lesz megint egy olyan BlackBerry telefon, amint van egy kverti billentyűzet. Ez egy ilyen teljesen innovatív ötlet. De biztos örülnek neki azok, akik szeretik ezt a céget már, ők azért szeretik, mert verti telefonokat gyárt, még hogyha ez kevés az életben maradáshoz. Valahol értem, hogy mit szeretnének. Továbbá. A Nokia-ról már beszéltünk, Káda Ennek van még egy Xperia Z2, ami, ami nekem egy csalódás igazából. Tavaly a egy behozta a, a Z sorozatával azt, hogy hogy bírják a vizet, picit ütésálló, picit koszálló, tehát minden, amit a Samsung idén újdonságként beutott. Uh -huh. és, és idén nincsen ilyen. Csináltak egy sokkal vékonyabb telefont, ami olyan tud, HD felbontás van benne egy 4-magos 2,3 GHz-es processzor, 3 GB memória, ami jó sok, és az, a, az az üzenet, hogy ez most még sokkal véknyabb, mint az eddigi, és ezt én már három sokkal telefon, ez ezelőtt sem értettem, hogy ez ez így miért? És miért? Nem tudom, lövés sem nincsen. Hallottál már embert laboratóriumon kívül arra panaszkodni, hogy az én életem rendben van, most már a törlesztőrészteket tudom fizetni, a barátnőm szép, a kutyám okos, jön a gyerek, csak a telefonom az annyira rohadtul vastag, hát ez nem lehet így jelni, nem ez. Nincs. Szerintem nem létezik, ezt van, aki kitalálta egyszer, de ilyen a telefon. De ennek egyébként nem az a mellékhatása, hatása, egyrészt egyre szélesebbek a telefonok, és egyre lapát jobbak, másrészt egyre jobban törnek? Csak nem erre építenek, mégis a gonoszság lenne. Itt azon gondolkodom, hogy közben, hogy a, az LG-től volt-e most idén a, az e telefon? Igen. Vagy mástól láttam. Nem, az lg volt. De szinte mindig az azzal a funkcióval, még úgy, mint az egyre végnyomóbb telefonnal, hogy, hogy ilyen szóval az a jobb bejelentés. Mindenesetre, akkor az LG-az, nekik pedig sokkal íveltebb telefonjuk van, mint eddig, a, a legíveltebb mindközül. Ö, azt hiszem, elfogytunk. Ja nem. Ó, még több telefon. Az utolsó telefon, esküszöm. De ezen a héten tényleg nem lettem nem telefonokat. Ez igaz, mondjuk. Annyira remek, remek képet láttam a, a mi trade show ho, ho, hogyan, hogyan menj el az MVC-re? Legyél fehér férfi, legyen rajta öltöny. Ebből uh, felét teljesítettem eddig, amíg ott jártam. Jó, te újságíró vagy, te felmentést kapsz ezekből a, a társadalmi szabályokból, de tényleg a képen így legalább száz Ötös fehér férfi volt egyszerre, akik kezet fogtak és bizniszertek, és egész, egészen megfélemlítő volt. Persze ez alapvetően arról szól egyébként, hogy, hogy mindenféle bizniszek köttetnek. Tehát a, a ZTE ismét megszáll egy államot új bázisállomásokkal, ami sokkal olcsóbbak, mint amit a Erikson próbált adni nekik. Vagy veszel Weltlabel-ból nagyon sokat, vagy white Label telefont a kínaiaktól, valamit a kínaiaktól egyébként ez fontos fontos Momentum ennek a sónak, vagy ha én járók elő vagy, akkor megnézed új Samsung készülők, meg tapizod meg akármi de alapvetően azért egy erősen biznisz hangulatú dolog ami tök jó, van tétje de igazából nem ebbe akartam belemenni, hanem van egy 4,7 már-már kicsinek is mondható telefon ami még, még kiderült hogy, hogy jön ez pedig a telefon, amit Snowden is venne, vagy vett volna, vagy lehet, hogy fog venni, de az is, hogy kap egyet ajándékba, a Blackphone. Mit tudsz? Számokat szeretnél esetleg? Igen, igen. Azon kívül, hogy mondhat, hogy már majdnem jó méret. Igen, igen, igen. Benne van az összes létező 3 és 4 betűs rövidítés, és nincsen benne az összes 3 és 4 betűs ügynökség viszont. Ez a, a fő ígéret igazából. 16 Giga storage, 8 Megabixeles kamera, 2 Giga RAM, 2 Gigahertz körüli, 4 magas proci. És ami izgalmas, hogy ezeket egyrészt megkapott 629 darab dollárért, másrészt a, a Geeks gyártja, ami egy vagy spanyol, vagy portugál, nekem portugálra émlik, de esőt azért nem tennék rá. Nekem is az ilyen telefon manufaktúra akik ugye félkézzel vezényelték le a Firefox telefonnak a, a fejlesztői telefon részét, tehát tudnak telefon gyártani. Uh -huh. A fejlesztést meg egy Silent Circle nevű banda csinálja, és raktak rá egy csomó olyan dolgot, amivel lehet titkosítani a kommunikációt, abban az esetben egyébként, hogyha a másik fele is uh, Blackphone-t használ. Ha nem, akkor ilyen magától működött kösítés nyilván nincsen viszont ha, ha fektettek bele annyi energiát, hogy tényleg titokban akartok beszélni, akkor ezen a telefonon lehet. Illetve lett valami menő, hogy meghakolták annyira ezt a, a úgy Android alapú operációs rendszerét, hogy gyorsan elt is neveztek Private OS-nek, hogy jobban hangozzék, hogy meg lehet mondani azt a, a jogosultságkezelőben, hogy te, de nincs az a hétszentség, hogy valami meg akarsz serelni valamilyen információt az appokkal, amiket telepítesz, és azt ne is kérjék, mondjanak, lerúgol a felejtség, kell egyébként is bye -bye. Ó, ez, ez volt, volt egy időben a Cyanogenben. Nem tud, én én, az már nem tudja szerintem most, de majd én... megnézem adás után. Ez az egy volt. egy okos funkció. Azt hiszem az volt, de nyilván helyesbítést szívesen elfogadunk, hogy beraktak egy ilyen funkciót, hogy te becsekkolattad, hogy milyen, milyen jogokat engedélyez egyenként a programnak, és hogyha ahhoz hozzá akart, félnyelkodható, hogy hát ilyen nincsen. Ennek adhat az eredmény, hogy rengeteg program véletlen szerű helyeken elhalt. Mert egyszerűen arra nem, nem volt felkészülve, hogy az egyszer megadott jogokat később vissza, visszadobod. Úgyhogy visszacsinálták az egészet és kikapcsolták. Na de hogyha ez megvan, akkor ez tök jó. És ez, ez tulajdonképpen tök izgalmas. Egyetlen egy kérdésem van, van-e rajta egy led ami tud morzéban világítani, hogyha lehallgatják a telefonodat. Az egészen biztos, hogy van rajta led. Valószínűleg az appot azt neked kell megírni. És. És hát az, az igazság, hogy, hogy nem látok olyan fejlesztői programot, hogy az ingyen hozzáadvágnának egy telefont viszont. Tehát 629 dollárba fog kerülni. Ellenben, ha megcsat, kérem az appot, azt ami hogy van. A másom, akkor vakúval levillogom a üzenetet, válaszol. <gül> És lehetne le az, hogy például egy Google tangós készülőkkel észleljük. Hát, vagy ö, úgy, ugyanúgy a kriptonomikonnál maradva, esetleg ilyen kártyajátékban a az üzenetet. Egy patience.app, igen. Jó írem, van elfogytak a telefonok. Ó, tök jó, akkor most vonatozhatunk. Beszélhetünk a, a kevésbé látványos, az életre kisebb hatással levő ügyeségekről. Rögtön a, az Emtrek ösztöndíjról, amiről én már beszéltem, egyébként a lassan újrainduló hármas könyvelésben egyszer. Ó, van megint hármas könyvelés. Van megint hármas könyvelés. Vasárnaponta van egy olyan időpillanat, amikor egyszerre van, nem mondja a durván késő este Hongkongban, és délután Magyarországon. De hogyha előttétek már ezt a témát, akkor, akkor nem is érdemes róla beszélni. Hát egy hajikúban el lehet mondani azért. Beatles már. Most kezdjem elszámolni a szótagokat hirtelen? Ö, úgy ráérzése. Az, um, ameri az amerikai MÁV íróknak ad olyan íróasztalt, ami egy nagy üvegben végződik, és előtte el gula és ez tök jó. Cseresz, Lényeg, hogy azt tudjuk, hogy vonaton érni a legjobb. Bár miután vonaton van néha működő internet, nem az igazi, de ha kikapcsolják, akkor oké. Okay. Igen, vannak szakaszok, amikor nincsen térelés olyankor vonaton írni a legjobb. És ezt, ezt Megjegyezték Amerikában is, Twitteren, valaki ráért, ez egy ilyen szociális média dicsőség, valaki ráért az Emtrek-re, ami az egyik nagy amerikai társaság Így mondják ezt, nem így mondják ezt, hogy vonattársaság. Vasútársaság. Vasútársaság. Amire az Emtrek az válaszolt, hogy igen, tényleg fasz lett, hogyha lenne valami írói ösztöndíj a vonaton írásra. Úgyhogy hogy lesz egy ilyen májustól nagyjából, lehet jelentkezni, még a részleteket kitalálják, cross country lehet menni. Most én ilyen nyugati partos hangulatban vagyok, úgyhogy egy ilyen nagyon szép nyugati parti utat néztem, meg az 30 óra vonatút Portlandtől Los Angelesig. Szerelnek még Bölény terülőt a mozzony elejére? Nem, te, nem szerelnek Bölény terülőt a vonat elejére, viszont olyan, olyan kocsik vannak, amiknek az oldalaiktól a tetejéig egy ilyen íves plexi lap megy, és jobbkezednél végig ott van a csendes óceán nagyjából, tehát ilyen írások, tökéletes körülmények vannak. Van egyébként cross country, tehát akkor a, a következő, hát most nem, mindenképpen a, a Cormac megkárti az útja jut eszembe, és valószínűleg nem ez kéne. De a következő ilyen útiregényre tökéletes körülmények ezek. Nyugodtan mondja az első regényed egyébként. Ilyeneket bátran belet lehet ígérni, soha senki nem kéri őket számon. Nanowrimom. Jaj, ne ne ne, ne, ne, ne, ne, ne, akkor már inkább Movember. Ellenben. Ö, egyébként labzárt a közben érkezett még egy mobiltelefonos hír, de nem vontam el ezzel az adást, majd elmondom a végén. Na, most már ne, ne csigázz a hallgatókat. Oké, okay, letölthetővé vált, ö, több típusú KitKatot tartalmazó telefonra a Google Now Launcher, amit eddig csak a Nexus 5 tulajdonosok úgyhogy ö, lehet szaladni, telepíteni. Ez más, másik launcher Google adtak nagyjából eddig van a hír egyébként. Izgalmasnak izgalmas, hogy nyomtam most egy ilyen start, és megnézzük, hogy telefonon mit fog lassolni. Oké, okay, és akkor most így rajtaütésszerűen ide be, bedobom. Az adás felébe a Kickstartert ne, ne, ne maradjon le, mint mindig, ahogy leszokott maradni a legvégén. Ez a mini múzeum projekt, ami egy nagyon remek kis asztali, desktop, sőt, kézzelfogható, sőt, hogyha a kargó nadrágod van, akkor zseb múzeum, amiben van egy pár apróság, például egy dinoszaurusz darab, egy meteorit darab, egy holdkő darab, egy uh, Tyrannosaurus Rex fog, a Londoni, tehát a London Bridge, a Londoni híd egy darabja, egy mumia uh, szövetének a darabja, meg még egy pár apróság, mindez egy ilyen Black Sea labba, belecsomogolva bele a Kickstarteren akár 80 dollárért tiéd lehet egy nagyon gyors kérdésem van, holtkőzettet honnan a fenéből szerzett? Mert a holtkőzettel az van, hogy egyrészt egy csak az amerikaiak osztak haza, másrészt azt ilyen nagy, óriási gesztusnak számító ajándékként adtak különböző országoknak, és ezt így figyelik is, hogy hová kerül az. Vannak ebből elkallódott darabok, de, de eléggé erőszakosan majd legalábbis határozatlan lépnek fel, amikor valaki ilyet próbál eladni, vagy megszerezni, vagy, vagy nem amerikai elnök által, odaajándékozandó darabok kerülnek elő. De most két dolog van. Egyrészt az, hogy most már tudunk holdkőzetet a földön is előállítani, mert tudomány. A másik az, hogy ennek az egésznek van egy olyan íze, hogy nem biztos, hogy ezek teljesen valódiak. Sokan inkább egy ilyen vidéki múzeumos nézd, itt van, itt van a világ összes csodája, egy ilyen a egy helyben ízű, ami, amitől szerintem még, még jobb of lesz. Határozott, tudod minél éreztem mindig így magamat? Ami, ami ehhez képest még jobban belehajlék a gicsbe. Voltak ezek a nagyon szépen kézzel készített, kemikáriákkal öregített rész, ezekkel, zsanírokkal összetett, Eredeti 18. századi vérfarkasvadász doboz típusú eszközök, amikben ott volt ezer darab használtnak tűnő vérfarkasvadász megkopott eszköz, amiket nyilván két héttel korábban gyártott le valaki a sufniban, és egy egész mesét kaptál ajándékba. Aha, ezek csodálatosak. Nekem uh, a, az amerikai alkotmány van meg eredetiben, amit ilyen a Smithsonian mindenféle múzeumban lehetett kapni, és úgy néz ki, hogy ilyen barnított papír, valami ilyen gyorsított öregedési, vagy gyorsított barnítási folyamattal valószínűleg fényre, fényre barnul be. Nem igazán figyeltem még a technológiáját. Viszont a boltban még, még tökéletes a széne, Rég, régies papírnak tűnik, fénytől bebarnult, Viszont ahogy öregszik, ahogy telik az idő, úgy, úgy a, a barnulás nem áll meg, és egy idő után ilyen szén, széné feketedett ö, alkotmány van, amit, amit még Nikolász késsel bolna el neked. Hát megvan az alkotmány, meg fogsz papíron. Igen. Jó, ez is ügyes egyébként. De legalábbis jobb, mint a kis leendő archeológusok által gyuftajásból kibányászandó tiranszorszok. Bár ez a kategóriában hasonló. Ö, beszéljünk a jövőről? Beszéljünk a jövőről. Beszélünk a jövőről. Annyi mindent mondtak a héten a jövőről, hogy meg kell kapaszkodni, hogy csak felsoroljuk. Kezdve van ma... azzal, igen. Kezdve azzal, hogy tudtátok azt, hogy pont ma volt az a nap, amibe Marty McFly belerekült? Azt hittem tegnap volt. Tegnap is volt az a nap. És nem akarom elspórolni, de holnap is lesz az alap, a Marty McFly elment a jövőben. Ez, ez, a, ez a hét thunder egyértelműen. Ezt a művészetnek kellett volna mondanunk, valószínűleg, de itt még jobb volt. A Marty McFly in the Future thundert kell megnézni. Minden nap kirakják a, a nevezetes fotót a, a időgépnek a irányító mizéről, ahol ott vannak a szigorú LED számok, hogy melyik napra megy, és melyik napról megy. És minden nap pidátum van benne. És az a szép, hogy minden nap több tucatnyal reblogolják <gül> ezt a jobb, képet. Jobb, mint egy celeb halál hírem, úgy. Eleve több jó érzés generál az emberben. Ugyan egyébként a, a jövőhöz maga márti Megfly meg úgy általában visszajövőben, hogy apró darabokban Adják el a mi gyerekkorunkat. Ez biztos mindenkinek feltűnt, aki elment, megnézni az Avengers-t a moziban, vagy látható 8-bites Kickstarter-ről megfinanszírozott, most gyermekkori ámadat, váltjuk valóra típusú játékot, és többi, és többi. Most éppen a. a... De hogy kerülsz ide? Szígyeztem legetnek. Te itt van, hogy mi? Igen, nem tudom, annak elő, mindig régi hírt hírnek dőltem be valószínűleg a Google a ajánló miatt. Tehát a CSN odaig mentek, hogy a jó Doc brown és fellépett egy gitárral. Ádám, Ádám, Ádám, nekül a tökéletes kifogásunk. Na. Időutazás. Á, ah, igen, visszajött a hír Nem is tudom, mindegy, elnézést kérek, ez egy kicsit régi hír. A lényeg a lényeg, amit akartam mondani, ez tulajdonképpen kapcsolódik, hogy Hogyha Doc Brown-nal gitárt lehet adni, akkor ez teljesen kommercializálódott, ez a Remek Régen vicces film. Kicsit zavar. Azért alapvetően is egy nagyon komerciális film volt ez. De nem a Pepsi reklámaival, meg Nike reklámaival. Jó, persze a pusztítokban is ott volt, hogy kizárólag pizza van. De akkor nem volt Magyarországon pizza, hát mit érdekel engem, vagy csak Pesten. Az meg majdnem ugyanolyan mint nem lett volna Magyarországon. Ö, úgyhogy nem tudom. Egy picit ilyen rossz érzés az egész. Aznek talán hogy Google Glass van a jó dokon, amiért ma már megvidik az embert, hogy a Zánfranciszkoban. Szó szerint ráadásul. Ez, ez a hét híre, majd nem tudom. Érdemes ilyen plegykákba bele, vagy ezért bulvárba belefolyni? Persze, hogy ne viccelek. Kiskanállal fogják enni, kedves hallgatóink. Megvertek egy kocsmában, egy szanfrasziziói kocsmában egy Google Glass felhasználót, azért mert nem volt hajnól levenni a Google Glass-t a fejéről. És oda mentek hozzá ilyen szőrös kamionosok, hogy hétek Google glass -os. mi nem szeretjük az ilyen Google glass -osokat. Körülbelül erről videó is van egyébként, amit feltöltött a Youtube-ra a, a nő. Igen. És csak hogy nehezítsük a, annak, annak az eldöntését, hogy ki, ne, ki, ki is a kevésbé érult ebben a szituációban, érdemes ránézni ennek a nőnek a, a Facebook oldalára. Ez a csillogó szemű, uh, brandes, marketinges, ilyen, még, még csak nem is a techno-optimista őrült, hanem, hanem az, aki, az, aki kontroll nélkül átveszi az összes bullshit bingót. Nézd, neki eladták a jövőt. Neki és eladták ő, a jövőt. És ő hisz benne. Egy picit ilyenkor iridlem egyébként. Egyszerűbb lehet az életem. Uh, Bár amennyi, amennyit biszkálják a Google Glass -a miatt. De eddig csak egyszerű törték meg mondjuk az egyáltalán több, mint kell, de legalább most nem kiáltott senki egyébként uh, kiborg ellenes mint ami a tavalyi kedvenc híre volt. Azt te csak hiszed. Volt kiborg ellenes gyűlöletbűncselekmény most? Ő, ő, ő maga mondta azt, hogy, hogy ez egy hate crime volt a, a Google Glass viselők ellen. <gül> Bocsánat, nagyon próbáltam harapni a tényeremet, de röhöjjükbe, a mikrofonba, de nem sikerült. Um, Borzasztó lehet neki. Akinek még borzasztó, az, az már Cukerberg, hát hogy most már lassan az aprót kell összebányászni a zsebében, ha akar venni egy céget. Márk, figyelj, hogyha megint elrejelz Pesten, nyugodtan, nyugodtan hívjál fel minket, meghívunk egy sörre. Nézd lehet, hogy pulira sem lesz pénz, hanem úgy kell kihozni valamit az illatos útról. <gül> Igen, ettől tartok én is. Mindenesetre már Zuckerberg tartotta most a, a Mobile World Congress-nek a nyitó előadását, ha jól vettem ki itt a szövegből, és egy csomó mindenről beszélt, szárnyas szavak hagyták el Michaelnek kerítését. Fogai kerítését. Fogai kerítését ráadásul. Ami igazán érdekes ebben, hogy, hogy már Zuckerberg akar az internetorg közösen, ha jól vettem ki, valamilyen internetes közmű jellegű dolgot, ami ingyenes lenne és ez majd behúzza a józereket és akkor varázsütésre egyszer csak jó lesz a világ. Ö, ez nagyjából a kérdőjel-kérdőjel-kérdőjel profit üzleti modell, ha jól értem. Alapvetően neki nem rossz, több ember van az interneten. Ez igaz. De... Ebben ahol a hír? Eh, talán az ingyenes közműnél. Az mindig gyanús. Uh, már Zuckerberg csökkenteni a rezidet Az internet számlával. Így már elég gyanúsa hangzik? Na, azt az megnézném. A jövőhavi Facebook számlán már rajta lesz, hogy mennyivel olcsóbb most neked ez. nem még négy évre Cukkerbergéthez után. És visszahívhatóan, vagy nem? Ja, ez szörnyű. Viszont ö, tudunk tovább menni pusztán azzal, hogy a Google-a és a Szilúcium milliárdosoknál is vannak furcsebb emberek. Nagyon szörnyű jövőt festünk. A verge meg egy egészen hosszú cik olyan emberekről, akik próbálják győzködni magukat és a környezetüket, hogy az elektronikus cigaretta az valójában nem vérci ki dolog. Még... Szeretném megosztani a legszebb képet, amit így, ilyen elektronikus cigarettával találtam, egy, majd, majd láttam valami jurányis uh, ami, a, a, ami amire mentem a múltkor. Abban volt egy elektronikus cigarettát szívó fánfatál ami a leg, leggyönyörűbb, leg kevésbé működő és mégis legjobban kifejező kép volt, amit mostanában, mostanában láttam. Biztos lehetne még egy grip aktivista fanfatál. Egy, egy alapjövedelem hívő fanfatál. Biodizel fanfatál, de vannak még lehetőségek. Nem, tehát a, a, a, a fanfatál képéhez kell az, hogy cigarettázzon és kell, kell az, hogy hosszú szípkával uh, Jöjjön be, de az, hogy aztán az a hosszú szípka végén egy kék vagy egy zöld led villan fel, az annyira, annyira gyönyörűen rontja az illúziót. Legalább a hívesokat nem hozzáfogadta. Legalább a hívesokat nem hozzáfogadta. Amúgy az egész egyszer nem tudom hová tenni. Egyrészt a, a népegősséggyű oldalát, azt, azt, azt értem. Azt a részét nem, amikor az emberek technológiával váltják ki úgy egy függőséget, hogy a függőség részén megmarad. Igen, viszont a, gyakorlatilag az elektronikus cigaretta az, az a, azt csinálja a cigarettezéssel, hogy az összes ilyen kamu indokot, amit fel lehet hozni a, a cigizésre kapcsolatban, azt így kiveszi bevőle, tehát ja, én csak a társaságért csinálom, vagy ez így a kávéhoz jó esik, vagy, vagy valami, és az egészből csak annyi marad be meg, hogy időnként nikotinnal be kell ülnöm magam. És, és annyira, annyira illúzió-romboló dolog. Egy nagyon őszinte eszköz. A kultúráját nem hagyja meg, illetve ad hozzá egy ilyen forrasztópákás. Kis együtt hekkeljük a nikotinadagolónkat érzést. Persze így kimondva már nem hangzik nagyon jól. Na, mindegy is. Nem, és igazán ezek a cikkek, vagy ezek az emberek, akik ebben a cikkben be vannak mutatva, ezek se tűnnek igazán jó arcoknak. De ilyen, hogy mondjam, bitcoinos haryasztó arcok ezek. Ó, bitcoin hírünk van, csak nem raktuk bele egyébként a adásnaplóba. A Mountbox, a. hogy is a Ott de... van a végén a halálozási robotban. Jó, tényleg, oké, okay. akkor nem nem el. Itt mert... fel vagyunk készülve. Bocsánat. De ide ránthatjuk, a... mert végül is szerintem elég nagy átfedés. Van. Annyira, annyira remekül magukra, magunkra fogunk halagítani megint egy, egy rengeteg adag embert, aki mondjuk legalább ezek az emberek nem a hangminőség miatt fognak, fognak sitákolni. <síthat> Érőadásban idegenítjük el, de elleg felvetetésben idegenítjük el hallgatókat. Nézz a Mountbox Goxban azért tehát azon nem lehet nem kacagni. Különös tekintettel arra a Libraryre, amit a Mountbox alapítója még akkor írt, amikor ez egy Magic the Gathering kártyacseregető oldal volt. Szegények mindig a piszkelják. Amely, nézd, ez egy teljesen valid hobbja, a gyűjtető az egy izgalmas dolog, van, aki szereti. És az, hogy valaki ennek a a segítésére írt egy vevős alkalmazás, a pedig nagyon dicséretreméltó. Amikor ezt és később Bitcoin Exchange-nek, és a, a kártyás részét még annyira durván nem zavaró biztonsági hibák előmásznak, és millió értékben lopnak el Bitcoint a, a bizniszből, az már egy picit kínosabb. És amikor aztán előkerül a, a library, amit írt a csávó, még ugye kártyásként, ahol maga is elismeri, hogy ez egy quick and dirty megoldás volt, csak azért, mert lusta volt valamit rendesen implementálni, ott azért már megindulnak a, az emberek valószínűleg fáklyákkal és kiégyenisített kasszákkal a cég felé. Meg is indultak, ketten voltak, álltak az esőben is, és annyi volt az eredménye, hogy a CEO az onnan kezdve nem a, abba az irodába ment bedolgozni, hanem még állítása szerint Japánban van és állítása szerint dolgozik a rendszer helyreállításán. Annyi van egyébként, hogy egy um, az MTGOX-nak a, a furcsa saját implementációja miatt egy tulajdonképpen nem teljesen jól értelmezett része a protokolnak rosszul került implementálásra, ezért így az elmúlt időben így kilapátoltak tettesek a, a szerverről kb. 770 ezer bitcoint, ami most meg sem próbáljuk mondani, hogy az, az hány dollárt is ér, vagy hány forintot, ugyanis ennek a hírnek hatására egészen dinamikusan kezdett el mozogni az árfolyam. Amikor az it volt hunor megírta ezt a hírt pont egy napja, akkor 380 millió dollár volt az árfolyama ennek az ellopott pénzek, hát most aztán bármit érhet egyébként két csomag korona kezdve egész egy Tesla Ó, tudom rontani. Tehát a Winkelvossz testvérek, a, a, akik, akiket már a Facebook kapcsán, meg a Social Network című film kapcsán jól ismerünk, csináltak egy bitcoin indexet, aminek az a neve, hogy Vindex. És a Winkdex szerint most 583 dollárnál áll körülbelül a, a bitcoin. Mennyi 500? 583. Az jó, mert akkor mászhat vissza tegnap óta, akkor 510 volt. Tehát akkor van még jövője a bitcoinnak. Tulajdonképpen a Bitcoin felhasználói nem tudnak akkora hülyeséget csinálni, hogy ez a Luffy úgy istenesen elresszen. És a Hunornak a itt vennék elő még egy idézetet hirtelen. A Bloomer Tamás, a hazai bitcoin vállalkozás, a Bits of Proof-nak az alapítója, aki egyébként eladta a cégét. Illetve volt egy exit és most Igen. Igen. Tehát volt magyar sikeres bitcoin vállalkozás, amiből lett. Ő azt mondta, hogy alapvetően ez egy kezelhető, hálózati hálózat szintjén nem fog problémát okozni, ez a dolog, és aki 2014-ben tőzsdegént azzal védekezik, hogy nem tud fizetni, az a saját szagértelmének hiányát bizonyítja ezzel. El, elég sokszor bizonyította már ez a... Nem, amiket olvastam, a, az, hogy a bitcoinban még továbbra is benne levő emberek azzal védekeznek, vagy az, a, az az álláspont, hogy az tulajdonképpen tök jó, hogy, a, hogy az MT Gox most kihal, mert megérdelemlék, mert, mert tényleg télen nem voltak teljesen toppon. Az, hogy ez most potenciálisan egy hatalmas blama az egész ügynek, az egy másik sztori. az a pénz a piacra? Az a kérdés. Tehát, hogy úgy lopták el, hogy ez ezt vissza fogják forgatni és megjelenik hirtelen valakinél az a 34 hát dolárra mennyi. Vagy letöltötték egy flop-re és berakták egy világ megsemmisítőbe, és nyilván gyengült az egész. Na most akkor csapjunk át konteóba hogy, hogy valójában ez, ez a nem tudom melyik nagy titkos, titkos szervezetnek volt az, a, az akció, hogy el, el a Bitcoint. Hát természetesen a sárkányok át de a birtokot hekkerei voltak. Sosem volt kérdés. Ida most, hogyha profibak lennénk, akkor a Deus Ex-nek a háttérzenéjét tennénk be. Összeesküvésekhez mindig az jön jól. Uh, és tudunk rajta rontani. Ez az adásnak nagyjából a, a másik címe is lehetne. Gáspedelete következik a internetre kapcsolt mosógép. Én ezt min minden szempontból javításnak Ez a hétügyessége. Alapvetően nem fogunk egyet érteni szerintem ebben. Ez, ebben sosem fogunk egyet érteni, de mondd végig aztán. Szóval most van egy olyan jövőkép, ami nekem tetszik. És ez egy ilyen ritka pillanat. Mondjuk az kicsit aggasztó is. Meg kell jegyezni, hogy ezt a Berg csinálta. A, a Berg az a ilyen, nem tudom, sz, sz, mindig amikor, amikor a bergről van szó, akkor képzeletben ilyen szívecskéket képzeljetek a, a, a neve mellé, mert mert valahogy bármi, amit csinálnak, az, az, az nagyon tetszik. Ez egy londoni kicsi, nem tudom, dizájnügynökség, nagyjából. Ez dizájn per kreatív, de valami ilyesmi. Léghűtő emberek nagy dolgokat. És van, van egy nagyon kellemes hangja az egésznek, vagy egy kellemes stílusa az egésznek. Ők csinálják a Little Printer-t, ami egy hőnyomtató, tehát gyakorlatilag egy nyugtanyomtató, nyomtató, ami neki nagyon kedves személyiséget adtak meg, és tud, tud időjárás nyomtatni, meg sudokhút, meg bevásárló listát. És lényeg az, hogy a jövőről gondolkoznak, meg kütyükről gondolkoznak, de nagyon nem szilícióm ízben. És az, az egyik ilyen prototípus, amit most építettek, az egy internetre kötött mosógép. De nem a, nem a fuck yeah internet fridge kategóriában, lehet, szerintem, aztán kelt mindjárt beleszó, hogy de-de-de-de. Ugyanis nem simán egy, egy Android tablet van rászik szalagozva a, a műszerfalára a mosógépnek, hanem viszonylag okos, viszonylag kreatív interfészen keresztül, amit simán lehet tekerőkkel állítani továbbra, is, mint ahogy eddig is lehetett tekerőkkel állítani a mosógépet de mobiltelefonról is távirányítva, illetve mobiltelefonról is kijelezve az, hogy mikor, mikor fog befejeződni a mosás, vagy, vagy hogy mit, mit hogy kell, kell venni hazafelé Mosószerc, vagy, vagy egy ilyen utolsó, utolsó megerősítést, hogy akkor most tényleg 21 óra 49 perckor befejeződjön a mosás, vagy, vagy kérsze, kérsze 10 perc halasztás, hogy haza is érj, ilyesmikre gondolj. És De... erre, erre csináltak egy videót, és szerintem nagyon cuki. Nézd, az, az interfész az oké. Okay. Egyébként az, hogy a mosógépek interfészét valaki rendesen eligözgessen egy ilyen egyelőkapával, annak tök itt van az ideje. De azért azt így kifelejtetted, hogy van rajta egy gomb, ami fel tudja rakni a azt, hogy vegyél mosóport. Az egy teljesen jó dolog, ugyanis mikor veszed észre azt, hogy nincsen mosópor, amikor ott állsz a mosógép előtt. És ezt utána elfelejted? Én igen mutatok rád újjal. Nincsen most webcomerem, de mutatok rád újjal. Most szerencsére éppen nem él az én blogomnak az archívuma, de Ádám, te emlékszel azt, hogy nekem mekkora súlyos lelki traumát okozott az, amikor először használtam a mosógétet. A kedvéért képzeljtek el ilyen a -a azt a szintű idegességet, amikor már remeg a kezed. És, és Teljesen pánikba vagy, hogy elrontottad a mosógépet, ugyanis elfejtettem, miután, miután ö, hosszas telefonos értekezés után ö, megbeszéltem azt, hogy pontosan milyen mosószert vegyek, és azt valószínűleg hova kell teleönteni. Kiválasztottam a programot, elfelejtettem lezárni a dobot, és ezért a, a motornak a, a súlyos nyögései közepette remegve kerestem azt, hogy hogyan, hogyan is tudom kinyitni. A, a, a tetejét. Lényeg, lényeg hogy nagyon-nagyon stresszes volt, és, és egy kicsit is kezelhetőbb mosógép felület, ez egy, egy olyan ügy, ami mögé én, én te, teljes, teljes erővel be tudok állni. Azt kérlek, hogy szignálként azt mondod, csak a mikrofon, hogy Gásper vagyok, vagy szobám az ablakon egy komoly nézetbe. <gül> nem, a problémoztam mosógépet nem adod el nekem. Az ember bekapcsolja, Kimos közben megnézek két rész valamit, és hogyha az elmúlt öt évben készült mosógéped van, akkor nagyjából egy távolság már van annyira csendes, hogy ne kell törődni. De egyébként szexi, szívesen nézném, még egy webkamerkénéből egy forró ruha, vagy a halakadónat tévén. Az, az De... egyáltalán nem szükséges bele. De ezt lehet tovább rontani a sziricium vagy hülyeségekkel. Ez, ez, ez pont az, hogy nem, nem, nem rontja, és nem, nem öncélú a technológia benne, hanem a magamfajta, ilyen mindenféle eszköztől félő embernek tök jó. Mert én, tegyük hozzá úgy, ér rettegek az ilyen eszközöktől, amik ö, ilyen véges változást tudnak, be, ö, tudnak, okozni dolgokban ilyen, ilyen mosógép. Nem egy programozó. Igen, igen viszont szoftveres magad. vagyok. Tehát egy fénymásoló az egy olyan gép, amit ilyen rettegek. Mert hogyha az elrontom, akkor fölösleges papírokat csinál, amiket aztán így örökké hurcibálnunk kell a, a, a hibáimat. A mosógép, hogyha azt elrontom, akkor, akkor lesz egy csomó rózsaszín pólum. És? és amik ráadásul kicsik is lesznek. Tehát ezek komoly dolgok, és bár, bármiféle olyan, olyan interfész, ami ezeket a hibákat nehezebben elkövethetővé teszi, azt, azt én üdvözlöm. Jó, ezzel nem tudok mit kezdeni. Inkább elmondom azt, hogy a, a cég, amit innen távolról Európában mi annyira szeretünk utálni, a Uber, már csak a neve miatt is. Igen, igen, igen, igen, igen, az Uber, amit Ubernek kell mondani, az, hát ismét elárulta magát, eddig is voltak húzásai, de most úgy néz ki, hogy rájuk bizonyították, és ők el is ismerték azt, hogy amikor nagyon sok az igény a, a cég szolgatása iránt, és már majdnem bekapcsol az Akon, fizessel többet az útért című funkció, akkor így próbálják az üres sofőröket letakarítani az útról, hogy ez kapcsolódjék is be. És, és ilyen módon kapjanak több pénzt a sofőrök, ők, és hát legyen ez mindenkinek jó kivétel az utasokat. A hivatalos érvő is az szokott lenni, hogy amikor valami esemény van, például egyszerre akar mindenki kivenni egy meccsre, vagy nagyon durva vihar van, és egyszerre akar mindenki elszökni a városból, akkor azért, hogy... A sofőröknek megérje kimenni, kimerészkedni az útra, megemelik az árakat, a fuvardíjat, a viteldíjat, és akkor így mindenki jó jár, a, a fogyasztó az eljut oda, ahova akar, belátható időn belül a, a sofőr meg, meg, a meg megéri kimerészkedni. Ehhez képest most a, a Valentin-napon volt egy ilyen elcsípett üzenet, amit az egyik, egyik utas hallott véletlenül, mert a, a sofőrnek az sms automatikusan felolvasta a kocsijának a rendszere, hogy most, hogy, most, hogy Valentin nap van, én külön bónuszként, most, hogy elértük -e ezt a search pricingot, nem engedünk ki több vezetőt az utakra, hogy, hogy még több pénzt tudjál megtartani. Valahol csodálatos. Nagyjából... Valószínűleg a versenybíróság így sem veszi elő, elő őket, bár most konkrétan törvényeket sértettek ezzel meg, és beismerték. De nem hiszem, hogy jót tesz a cégnek a, a renoméjának. Nem. Na ezzel véget értem hogy a jövő robot. És már csak két halál van igazából. Még kettő? még kettőt, az egyik a Facebook e-mailje. Miért beszéltünk, hogy meghalt a Facebook a már e -mailje. A másik pedig a csak egy említés szintjén, illetve kérdés szintjén. Kedves hallgatók! Ti mit gondoltok a médiában az elmúlt másfél hétben, és most ezek úgy, mintha nem lennék magam is média, körbe menő a tinik halálos ivóversenyeket rendeznek a Facebookon című hírről? Ez a média, mint, mint ahogy én nem volnék média ebben az, az Indexen ma, vagy tegnap volt egy olyan cég, hogy tíz tip, hogyan ismert fel a, a clickbait, a, a kattintásvadász cikkeket. Igen, hogy... igen, a 4D4-ről át egyébként a témát, úgy emlékszem. Ó, még szebb. Aki nyilván a BuzzFeedről. Na, szóval, isznak a fiatalok? Öten meghaltak, jóban. Ez egy komoly ha, dolog. Ha nem lenne az internetes ivós videó, öten még jelnének... Fiatalok, ne ígyjatok a Facebookon. Nem tudom, hová tenni egyébként, egy igazi felfújt, alarmista dolog, ugyanakkor arra mondjuk rámutat, hogy, hogy a, a hülyék az internetesem lesznek kevésbé hülyék, hogy az emberek ugyanazokat a hibákat követik el, amikre amúgy minden, ezt argumentál a technológia nélkül is hajlamosak lennének. Vagy hogyha nem mered logika, az, az még mindig működik. Teenage, ez gonna teenage. És vagy. De ö, igaz, igazán azt a részét csodálom, hogy, hogy új és új módjait találja ki ez a gonosz média, hogy hogy fel lehessen háborodni a, ezeken a mai fiatalokon. Ugyanaz, ugyanakkor azt a részét élvezem, hogy már, már nem a, nem a, a milleniálisok minden problémának az oka, hanem az egyen fiatalabbak. az Z-generáció? Vagy vagy a következő? Valahol, én, valahol láttam. Én ezzel, hát ezzel bizonytalan vagyok. Lassan átfordul a, a kilométer óra, és lehet azt mondani, hogy teljesen új hogy nem dohányzott tulajdonostól. Vagy ez úgy működik, mint az Excel táblá, hogy akkor most az a, a generáció következik? Azt tudom, az a sima ceruzallam. Viszont elfogytak a témák, továbbá a servdalásta egyszer csak. Úgyhogy itt az idő, hogy elbúcsúzzunk. Rendben. Szervusztok, kedves hallgatók. Azt még gyorsan elmondom, hogy jövő héten nem tudom mikor adunk, viszont jövő héten Budapest nyújt lesz, amit egyrészt én szervezek. Másrészt pedig csodás dolgokra lesz szó, például a, a CEN adatkinyelő eszközeiről, ahol a gigavit már nem elég, aztán a Kepler űrtapture aztán minden igaz, akkor mobiltelefonos távirányítós autóról, meg ilyenekről. Gyertek el, mert jó. Remek lesz. Úgyhogy így, szevasztok. Sziasztok!